Jag hörde att du snart ska lämnas stan. Ja, ja, god natt. Tackar. <laughs> Välkommen till Modu eh, Modo. eh jag 23 och eh, Du ser att jag har ju jag har ju på mig lätt, lätta kläder ja men bekväma kläder ja, det. bara för att det kan bli en lång Ja det här, det här blir en lång Men vi ska väl ändå försöka vi behöver inte gräva gräva i diket så långt liksom, eller så djupt. Nej. Moder hockey 23 24 är ämnet. Ja. Så att det finns mycket att säga. Det finns det mycket. Hur tycker du att jag tycker jag har fått bra. Vad tycker du? Jo, men det, de, har, de har spelat bra Vi kan väl säga så här, när vi spelar in det här så har det väl gått tio omgångar kanske Ja, det är det och man, de ligger på övre halvan Ja, ja men precis och, och jag har ju faktiskt sett några matcher, jag tycker att de spelar bra Ja, jag har inte sett så mycket, men jag är ändå imponerad av 61 mm. borta mot Sörölunda Mattias Carlin ser mätt och glad ut men Han ser väl mätt Välmående ja. Nej men de, han måste vara grym på att träna Det är kul att snacka hockey på, på, på jobbet mm. Har du Hå några hockey? Jo, eller? Ja, eller hockey Det är väl två stycken djurgårds Djurgård mm. Ja, och där är ja, det bara fotboll, typ. Jaha. Ja, hur går för för då? Nej, jag bryr mig inte. S -s -s Säger en, han är... I hockey? Äh, ja, precis. Ja. Han är fotboll... Det är han som har en fotbollspodd. Ja. så. Som bara har, vad heter... De går ju skitdåligt. Alltså jo, ja. men han har en fotbollspodd om bara engelska... Andra, och tredje och fjärde division Jaha Eller udda grejer ja, ja. Men de har det var, det, var, det var svenska spel som var in, med och sponsor. För, ja. för det brukar ju vara lite sådana matcher på Ser de de matcher på tvn? Där? ja. ja. Jaha. Vilka dårar det finns Ja men de sitter och kollar på mm. Ja. Greenwich ja. Nej. ja vi får se mm. Ja. ja men, nej, men, men du har sett du hade sett en hel del av då Nej men man säger som så man skulle två ju... perioder. perioder Man skulle lurka tänka sig och se lite mer. Mm. Eh... Har du några favoriter då? Min favorit är det ju den här faktiskt kedjan från förra året som var så bra som jag kallar Tiger, Maiden och Mikkel är mm. Det är ju Ska jag säga varför jag döpte dem till det. Ja Tiger det är ju Riley Woods så Tiger Woods liksom. Jaha okej okay, ja. Och så är det ju ä, George Dickinson Han är, jag kallar jag Maiden För det är ju du vet, sångaren är Iron Maiden till Bruce Ja Så det är ju logiskt Han just... kallar för Dicken också <laughs> Kan också ja. Och sen har vi ju Mikkel Ölen, kallar den tredje det är Mikkel, Mikkel Ågård, den dansken. Ja, så det är väl min, min favoritkedja. Och så har vi ju Gösta, Gösta och Platin som backar. Det är ju eh, Daniel, David Bernhard Gösta Bernhardt och så har vi eh, Pontus Näsent, Pontus Platin. Ja. Då snurrar snurra mycket i alla fall så. Det var en bra snack då. Ja, verkligen. Gösta och platin. Jag har väl. Du rör då för hit. Ja, det ska väl vara, jag vet inte. Backen nummer sex. Nej, nummer tolv. Berglund Jas. <laughs> yes. Okej. Okay. Uh... Now we're talking. <laughs> Sen har vi, vad heter det? Emma Seitz. <laughs> Okej. Okay. Amerikanska backen De ja. 14 <laughs> äh, väl. Har något någon smeknad på dem också? Äh, nej jag har inte Sides, nej äh. Emma Seitzfeld, ja. Okej okay. Nej men alltså de har ju De har ju De har ju, de har ju spelat Okej Topp Topp 5 Ja, de ligger väl ännu bättre till va Jaha Ännu bättre än det här, här gänget. Ja. Eh, nej, men om, om, om eh, jag tänker på Modo. Vad heter den här Söder, Södergard? Södergran? Ja, det mm. För jag minns när jag såg, eh, när de kvalade i eh, finalserien, den sista matchen mm. mot Djurgården. Då var det ju nästan lite foppa. Ja, foppa alltså, det, det var sån skillnad i, i fart. Fart och fläkt, som du brukar säga. ja Han blev bra på att sluta förra mm. säsongen. Men nu är han skitbra. Nej, ja, men det, det, det är bra. Så att. Jag tycker framåt, då måste de åka mycket mer skrisk. Mm. Ja, jag, jag håller med. Och så ser en, ja jobba hårt nere i hörnen full följa. Ja. Och eh, det här är mycket, mycket spel in i in slottet. I slottet. Ja. Och så när de liksom, när de, när de ska svänga att mm. saxa liksom det skrisskar. Ja. ja. Översteg. Ja översteg. Ja. Och sen är det viktigt att tänka på att i andra perioden då är det längre till att byta båset. Så att de tänker på ja, det liksom, Och så. Att byter rätt och så. Men Det är sen, många som inte vet det Men nej. det är liksom längre året jag, jag skulle vilja ge en, en, en Visdomens ord Att om de skulle komma Och ligga under med 3-0 Det finns ingenting som är fara Än skårar. att leda med 3-0 Man får vända på det helt enkelt ja, precis. Ligger under med 3-0 Det är ja, bara att ja, ett tack och Ja, Det ja. Ja, ja, ja, ja. Mm. Ja. Ja. Ja. passar Ja ja men det, Jag tror att det kan Det kan gå åt helvete nej, Eller så kan det gå se. bra nej, Jag tror att det kan gå bra Ja, vi får se <laughs> ja. Det är mycket kvar, mycket hockey kvar Många är 55 Och sen är vi ju starka i campus. Hemma i campus. ja Jo, men det är vi På Hägglunds är. Nej, alltså, vi inkörde på den isen Den isen, är, ja den isen det <skratt> ja ja ja ja och, och på slutet också. Ja, för ja ja man att det för, för, för ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja pengar. ja ja ja ja ja och ja ja ja ja ja ja ju ja ja ja det ja ja ja ja ja ja det ja ja ja ja ja ja ja och att de får många poäng. Och, och för de... är det är kvinnokägare. Ja, ja, ja eller damerna som jag skulle Damla. kalla det. Ja, som jag kallar det. Ja, alltså. <laughs> Vad heter den, serien? DHL? SDHL. Svenska damers. Jo, ja, ja. ja. Eller BHL. SBHL. <laughs> <laughs> Bra hold league. Ja. Sport, sport, bra. Ja, Har du varit på någon dag Hockeymatch? Eh, nej inte Men däremot minns jag att jag Man mådde på Örvik Och så stod det Då var inte där att spela handboll så, Och så såg man ju Då stod det, en, ja, men det stod ju en Vilka matcher det var i ÖA Annonsen liksom Och så var ju handboll nere på Sporthallen Så var det ju KB65 och Boden, och gud vad roligt Tänkte jag Taner? Nej, Nej men alltså, hej, det stod, här, ja, ah, ja. Du visste inte Jag såg det snabbt på det, man gick väl i mellanstadiet ah. Om man dit var ju dam handboll Gick du ifrån? Nej alltså såg man tyckte om handboll Men ja mm. kanske, <laughs> kanske gick det så Var väl lite grann <laughs> Kanske Gitte Torsén spelare. <clears throat> Nej men ett morsa Ja just det, hon, ja, hon stod i mål. Nina. Nina så förtjänar det ja just hon stod i mål då. Va? Ja. Spelar Flemming i handboll också. Då vill jag spela med Flemming. Ja. Ja. Flemming har ja. spelat med. Vad skarpskytt. Han var stor i alla fall, jag, jag minns. I, I början när, vi, när man spelar mot dem först. Jag kommer inte ihåg vad man var man B-pojke tror jag. Spelande KB då. Ja, framför 63, ja. Okay. Och så hade med en, en stor som hette Urban Östman också. Mm. Som också var eh, en, en stor. Ja, men Urban Östman som var med i Hellanbås mm. senare. Mm -hmm. Och att om vi har B-pojkar, de spelar A-pojkar då. Och Walkmore, man, man såg ju både alltså, huvudet längre. Man alltså, man hade två stycken som var huvudet längre än så. kärl. Det är en stor till Ja ja. det vet ju du med, med din din baskethistoria. Ja. Krockskolan som ja, gick ja. till logtiktning. Sverige i finalen, ja, det var ju just det. Eller Sverige topp 4. Hade vi en... Men sen var det ju en som var smick på änget, var 65 som var lång. Ludde. Ja, men just det. Vet du när? Han spelade, spelade spela volleyboll med. Ja. Han var måste jag ha två meter. Han var så lång. Jag känns att man längre en Bagger, som alltså är men Ja, ja då, då kan det vara det. Ja. Men han, är, han var ju lång redan då Han hade ju fördel på alla de där sporterna. Lundas. Mm. Alltså. Mm -hmm. Han blev väl landslagsman också, tror jag. Men han spelade väl lite. För han spelade som var de stora i basket. Honom har faktiskt Apropå upp på modehockey. Så, jag. jag har ju varit på några matcher genom åren. Då har jag sett honom ibland. Lustigt, jag har sett han en gång. Ja, han är väl där varje år. Han var så där, lik. Tror jag. Ganska ja, det här, ja, det här, det här var ju på 2000-talet. Så att, så att... Ja, det var kanske fem år sedan. Ja. Ludde ja. och, kände igen ja, och Perpa. Han, han stack, stack, stack ut. Mm. Perpa har jag inte sett på många år. Nej, Perpa har inte jag inte sett sedan hur det, hans lägenhet på Trash anläggning. Körsförsök. Studentläggningen. Och då har du också berättat i den det var Om de väggarna kunde du tala? Ja, exakt. Jo, men de talar i tag. För vad heter det? Jo, jag är på med det är. Det lärde mig intressant. Jo, men det var. Det har jag tagit upp. När jag bodde där Som man när jag flyttade ner Och sen första Eller först var det hos Tompa jordbro jo, Och så var det lite oträktigt ja. Pentio Tompa jordbro Pentio sträff för Tompa så det var Och då Så var det fotbolls-VM Och så tror jag bättre Så fanns det en bilaga i, i Express som man kunde väcka upp ja, Mitt uppslag det stod alla matcher så jag satte jag upp den på väggen Och så skrev man ju resultaten på ja. Alla matcher Man tänkte inte på trycksmärtan Nej Så alla resultaten stod ju sen på, på, på väggen Och sen moonwalkar utenläggningen <laughs> Dumpa nycklarna <laughs> jag, jag, jag tror att det gick bort När man sudde med ett sudd Ja och det var ju precis liksom i sängen, utanför sängen och så var det som ett fönster och såmåderna. B mot och ja. Mexiko. Ja. Och jag menar att att Tompas förslag det var ju att han ta taggade ta in så drar ut den över, ja. över och så tar en nål nålen fast liksom. så går in. Ja. ja. ja jag fick ett meddelande från, från Tompa äh, sist alltså. Det så? Det, det var om uh, för vi hade ju haft om spinning. Ja. Och jag minns ju, alltså, berättet, var det du eller jag som hade frågor om spinnare? Fiskar spinnare? Jag, Fisk spinnare. jag tror att du kanske har Nej, ah, jag minns inte heller. Nej. För det var frågor om de om spinnar. Ja, han kunde ju alla. Ja, Såklart så ja. Men det läste var det som att nej, men jag minns inte spinnare. Nej, men någon av oss nämnde det, eller? Jag tror. Det. känns För, inte som jag. Först så, så tänkte jag att det var en, en spinneri, liksom, att man spann på saker. Ja. Då inte det det. var ett spinner. Ja, men just det. Spinner. Jag hade inget aning. ingen aning. Äh. Jaja, men, Nej, men. Äh, moder hockey, vi får se. Ja, men det här är ju längst en vi vi haft. Ja. 14 minuter. Lite hårdklippning så blir det här bra. med. Ja. Fullmatad med info intro, Säsongen 23-24 vill man, vill man veta mer om modhockey 23-24 Go no further yeah. than here No yeah, Vi får se Är du eller jag som låter det? Är du eller jag som drar, Är du som du. drar va? Nej jag drog sist okay. På latten läser jag Stockholms innerstad <laughs> Ja fan om du ser ut ja. som, som min stil ja. ja. Nu kommer jag åter i läget här, jag minns inte alls Ja, det ser ut som din För att jag gjorde Versala den här gången Okej, okay, så att så, du så, så kan se skillnad Ja Stockholms innerstad Åh, jo, Det och, finns inte mycket plockt Ja, Nu är vi utanför stan Båda bor ju utanför Stockholms innerstad nu Ja, ja vi bor i orten så kan jag säga. Så. Ja, Det blir spännande Ja, som vanligt ja. Ja. Och eh... Så men för samma, fatta allting som jag säger. Vi får se. Vi får se. Be careful out there. Ja. Yeah. Bye bye. <laughs> <laughs>